Nyt on musiikit kuunneltu ja jatketaan, jatketaan haastattelulla, Irinan haastattelulla ja seuraava, seuraavana tuota meitä kiinnosta sellainen, että, että voiko kissan rapsuttelulla olla samanlaisia vaikutuksia, lihaksia rentouttavaa vaikutusta, kuin Hieronnalla on. On. on Ainakin semmoista südäm <laughs> <Ja, hieron. laughs> on Tänään hieronalla. on väga kysymys. Väga kysymys, me ei ole tehty, et iga puudutus kutsub esile ja organismis. Ka ise, kui tulete koju ja... Tosi hyvä kysymys, sillä on hyvä tietää, että jokainen kosketus tekee muutoksia organismissa. Esimerkiksi kun tulette kotiin hermostuttavan päivän jälkeen ja joku rakas ihminen tulee vastaan ja halaa, niin hetihan se tuntuu paremmalta. Eiks niin? Samalla tavalla toimivat silitykset. Klassinen hieronta alkaakin ensin silittelyllä. Ei yritetä pelkästään vaikuttaa kerros kerrokselta syvemmälle, vaan aletaan luoda suhdetta eläimeen. Ensimmäisestä sivityksestä eläin tuskin vielä rauhoittuu, kun on vieras täti ja vieras paikka, mutta pitää kuitenkin totuutella ja hiljalleen luoda suhdetta ja sitten vasta pikkuhiljaa edetä sisempiin organismeihin pehmeästi ja sujuvasti. Heti ei voi mennä syvemmälle, se on epäkorrektia. Silittämisessä endorfiinitaso nousee ja adrenaliini eli stressihormoni laskee. Endorfiinilla on tärkeä, se ei ole pelkästään mielentilaa nostava, vaan myös hienoinen kipua lievittävä vaikutus. Jo pelkästään sen ansiosta alkaa tuntea olonsa paremmaksi. Ensimmäisellä tai toisellakin kerralla hieronnassa voi tuntua kipua. Kokeilemme silittämisen kanssa rauhoitella ja koskatsemme rauhoittavia pisteitä. Ja jos mahdollista, käytämme eteerisiä öljyjä. Niitäkään ei voi aina käyttää. Niissäkin on omat esteensä, mutta nämä kaikki pitää ottaa huomioon. Usein kissoja tai koiria tai muita eläimiä või voi, voi hieroa tai pitää hieroa? Selle kohta erinevad koolkunnad vaidlevad. Ühed ütlevad näiteks Ameerika arste, loomarste masseör Dr. Fox ütles, massaas ei ole kunagi palju. Mõned arvavad, et ülekuormus on ikkagi massaas ja ei tasu teha kaks kolm korda nädalas mitte rohkem. Siitä, että eri koulukunnat kiistelevät. Toiset sanovat, kuten esimerkiksi amerikkalainen eläinlääkäri ja hieroja tohtori Fox, että hierontaa ei ole koskaan liikaa. Toiset sanovat, että voi hieroa myös liikaa, että ei ainakaan enempää kuin pari kolme kertaa viikossa. Se riippuu tilanteesta. Ei voi sanoa esimerkiksi, että kaksi-kolme kertaa viikossa, vaan pitää katsoa ja arvioida eläintä, sen kuntoa, ikää ja hieronnan tarvetta. Ja pitää myös tietää, miksi hieronnalla on tarvetta. On eri asia, onko kyseessä sohvakissa vai kilpakoira, jolloin tarvitaan urheiluhieron. Niin että tästä kysymyksestä on kiistelyä ympäri maailman eikä kaikille yhteistä reseptiä voida antaa. Hän suosittelisi, että kun hänen luokseen tulee eläimiä, hän hieroo vain kerran viikossa tai kahdessa viikossa, mutta hän antaa omistella kotiin harjoituksia. Kaikenlaisia kevyitä hieromisia ja silittelyjä voi tehdä kotona. Ja kun teemme omistajan kanssa yhdessä, niin hän ymmärtää paremmin, miksi sitä tarvitaan ja miten se tehdään. Että jos hän kirjoittaa sen paperille eikä selitä mitään, se unohtuu, eikä sitä pidetä niin tärkeänä. Jos omistaja ei halua mitään tehdä, silloin pitää tulla hiirinnan luokse useammin. Eläimiä voi tuoda myöskin ennaltaehkäisevään hierontaan. Me, hän kertoo, me näemme eläimen sisään. Sairaudet eivät ala yhtäkkiä. Jokaisella sairaudella on tietty aika. Se voi alkaa jostain jännityksestä, esimerkiksi jossain sisäelimessä tai lihaksessa, jos ei saa riittävästi verta, happea ja ravintoaineita. Jos joku kohta on jännityksessä, se ei ole vielä sairas, mutta organismi alkaa antaa jo merkkejä, juuri ne refleksogeeniset alueet. Jos silloin viette eläimen eläinlääkärille, hän voi sanoa, että eläin on kunnossa, koska toiminnot ovat eläkunnossa. Sitten kun toiminnot eivät ole enää kunnossa, tulee jo anatomisia muutoksia ja sitten hoito onkin jo paljon vaikeampaa. Niin, semmoista mä olisin kysynyt tuossa, että kun mulla ainakin yksikissä on niin arka, että mä voisin kuvitella, että sitä on mahdoton saada sinne vastaanotolle, niin onko mahdollista sitten, että tuota, tämä hieronta tehdään kotona? Onnistuuksi noin arankissa kanssa, joka menee koko ajan karpua pilos on mul oma väga hea hästi ja varstimme me Ma sa on veel parema. on ja on mulle Ja hän vastaa tähän on pitkään tehnyt puolet hieronnoista kotona. Sillä vasta viime aikoina hänellä on ollut hyvällä ilmastoidilla varustettu vastaan huone. Ja he ovat nyt pian muuttamassa ja hän toivoo, että he saisivat vielä, vielä paremman tilaan. Kotona eläin taas olonsa kotoiseksi ja hyväksi ja pelkää vähemmän. Yleisesti ottaen vastaanotolla on myös hyvä olla, sillä usein ensimmäisellä kerralla pelkäävä tulee seuraavalla kerralla riemulla juosten ja häntää heiluttaen koska ovat saaneet sieltä apua eikä pistetty piikkejä, ja mikä on niiden mielestä, eläinten mielestä siis loistavaa. Mutta kun on kipuja, siihen kohtaan koskemista eläin pelkää. Ja se on heti nähtävissä. Esimerkiksi kun etutassut on hierottu, eläin rentoutuu ja silmät alkavat menemään kiinni. Ja kun pääset kipeään takajalkaan asti. Eläin on silmät suureneet ja alkaa pelätä ja näyttää omalla eläkkielellään että tapaan jos satutat. Ja tämä erityisesti kissojen kohdalla. Kaikki eläinlääkärit ymmärtävät eläinten kieltä, mutta he eivät olisi eläillä. Muuten he eivät olisikaan eläinlääkäreitä. Jokainen eläinlääkäri on aina hyvä psykologi. Ja Myös jokainen tarkkaavainen kissa- ja koiranomistaja ymmärtää lemmikkiään. Kissojen kanssa tämä on vaikeampaa. Esimerkiksi kissa ei halua näyttää kipuaan. Me näemme, että se on pahalla tuulella ja sillä on huono olo. Sen kyllä ymmärrämme heti. Ja sellainen suositus olisi, että jos teidän kissanne viskoo häntäänsä, erityisesti jos se lyö hännällään lattiaa vasten, niin käykääpä sen kanssa eläinlääkärissä kontrollissa. Seuraa tietysti muita asioita, mitä syö, miten käyttäytyy, onko jokin eri tavalla kuin ennen, mutta tämä tunnusmerkki on tosi oleellinen. On kyllä hyvä, hyvä tietää kaikkien. Kaik kaikkien kissaomistajien, kissa että, se, että se ei ole niin ty tyypillinen kissan käyttäytyminen, jos se hännällä lyö, lyö lattiaa, silloin mm -hmm. on, on jotain jotakin Oliko Ol, tuli mieleen, että onko se niin, että Kuvittelenko minä, että eläinlääkäri on enemmänkin, tai täytyy olla enemmänkin niin kuin tämmöinen psykologi, eli semmoista silmää pitää olla enemmän kuin ihmislääkärillä, koska eläinhän ei osaa itse kertoa sillä tavalla ihan suoraan, että missä on vikaa. Mennään voi pentasymptomit kohta sataisen juurten valetteta. Toisaalta eläinlääkärinä on myös monesti helpompaa, sillä ihminen voi valehdella omista oireistaan vaikka kuinka paljon, mutta eläin näyttää aina omalla kehon kielellä, mikä kohta on kipeä. Eläimelle on siis siinä suhteessa helpompi tehdä täsmällinen diagnoosi. Ihminen voi aina selitellä, mitä hän vaatii. Yeah. Kyllä, jokaisella kissan tai ylipäätään lemmikin omistajalla on sitten se, että ei osaa lukea sitä eläintä, eli mä puhun kissan kieltä. Sitten mä otan sillä kohta, että ihan jälkito-loomi, et koska tällä katseit tekevät loomatepealle. Paljudes osades meie on sarnased. On mõnes mõttes sarnased ja ei peagi selleks mingisuguseid koolitusi võtma eraldi lihtsalt tunne oma looma. Ja mis on tähtis, et mõnikord kassid isegi üritavad meiega sualda. Ma nägin YouTube'is videot, kus omanik kurtum Tum sõi ja Pime Kass, oi tema kurtum Tum. Kass aru, ta näitab tale käppaga, et anna mulle süüa. Et kas siin on väga targat loomad, et nad saavad meistä aru. Meie peame olema tähelepanelikud. Kuulama ja nägema nende viipekeelt, nende märguandeid. Ja, ja isegi see meau võib nii erinevast toonis sööldud olla. Ja me saame aru. Me ei pea, ei prohki Kuski kursus ei ole käinud, ma saan aru, et on pahane jopa. Sanoisin, et ta tärkka elka elämienne ihmispsykologitkin tekevät kokeita eläimillä. Monilta osin käyttäytyminen on samanlaista. Eikä aina tarvitse olla koulutusta siihen, vaan pitää tuntea oma lemmikkinsä. Ja on tärkeää että kissatkin yrittävät usein kommunikoida meidän kanssa. Näin YouTubesta videon, jossa omistaja oli kuuro mykkä. Ja kissa näytti aina tässä sulla että anna minulle ruokaa. Kissat ovat hyvin viisaita ja ne ymmärtävät meitä. Meidän täytyy olla tarkkaavaisia, oppia kuuntelemaan ja katsomaan niiden ruumiin kieltä ja niiden antamia merkkejä. Jopa se miau voi olla niin eri sävyinen ja me ymmärrämme sen. Ei tarvitse olla kursseja käynyt, kun jo ymmärrämme, että nyt se on pahalla tuulella, eiks vaan. Että kauanko sinä siellä jääkaapilla oikein idastelet, anna mulle jo ruokaa. Se osaa vaatia. Tuli mieleen yksi juttu, ehkä se on hieman aiheen vierestä, mutta kun jääkaapista tuli puhetta, niin haluaisin vielä kiinnittää kissan omistajien huomiota, että toisiin eläimiin verrattuna kissalla ei ole sellaista, että se alkaisi heti juomaan, kun sillä on jano. Sille pitää tarjota. Jos näette, että kissa lähettää, se on jo äärimmäinen asia. Sillä on neste hukka. Ja yksi tärkeä asia, joka usein unohdetaan, on se, että villikissat eivät koskaan juo vettä kuolleen saalinsa vierestä. Me usein laitamme kissalle, kuten itsellemme, ruoka ja juoma on vierekkä. On tosi tärkeät elämät joisivat kunnolla, että munuaiset ja koko organismi olisivat kunnossa. Laittakaa kissalle vesi erikseen ja se juo silloin enemmän. Monesti kissat haluavat juoda suoraan hanasta. No, tämä onkin sille selitys. Ja vesi pitäisi olla aina neutraalin hajuista. Kissan mielestä sen ruoka on sen saalis, ja se ei juo kuolleen saaliinsa vierestä. Tämä on sellainen asia, jonka haluaisin sanoa. Tämä usein unohdetaan. Irinalta vielä, että. Että mitä, mitä Irina tietää lehmien hieronnasta? No, mä luulen niin, että että tai Eesti talunik kutsuu masööri lehmajurtaa, mutta kun kutsuu siis se on suurepärässä masöiritä. Ja... ja tuskin suomalainen tai virolainen maatilan omistaja kutsuu hierojaa. Mutta jos kutsuu, niin lehmää voisi aivan hyvin hieroa. Voi käyttää hierontaa? eli refleksoterapiaa Se on maidon tuotannossa kaikkein paras vaihtoehto. Jos ei ole tulehduksia. maidon voi laittaa myyntiin ilman esteitä. Jos taas annetaan antibioottia, maitoa ei voi käyttää. Olut on lehmälle hyvä lääke, sillä se nopeuttaa peristaltiikkaa eli suoliston supistusliikkeitä. Lehmällä on neljä mahaa, ja jos ne toimisivat hitaasti tai eivät toimi ollenkaan, niin toiminta on vaikea käynnistää. Maha voi olla jopa 200 litraa, joten sen käynnistäminen on vaikeaa. Irina kertoi, että hänelle itsellään on tästä kokemusta, kun hän työskenteli kaareperessä eläinlääkärinä. Hän kertoi, että teimme mielenkiintoisia kokeita, eikä meidän kirjanpitäjämme uskonut meitä. Annoimme sonneille tavallisen oluen sijaan itse tehtyä, johon panimme jauhoja, kuumaa vettä, melassia ja hiivaa. Seuraavaksi päiväksi se oli käynyttä ja sisälsi ehkä jonkin työn alkoholiprosentteja. Ja meidän sonnimme kasvoivat yli kiloon päivässä. Ja kirjanpitäjä luuli, että me huijaamme numeroissa suuremman palkan toivossa. Alkoholi myös kasvattaa maidon tuotantoa. Ei tietysti yliannostusta voi antaa, mutta olemme viinalla lääkineet lehmiä. Esimerkiksi kun ruoansulatus pysähtyy, pullollinen viinaa sisään. Lehmä painaa 400-450 kiloa, joten 0,75 litra ei humalluta lehmää. Siihen tarvittaisiin ämpärillinen. Myös kohdun laskeumaan se auttaa se mitä siis, kasva. Talviina sisse ja ta on purje suojalla. se on siis onkin 0,75 Aka lehmun no lehm mm. Se kannab tervenbrön mm. vara jot ennen kuin se ja siis, kui emakka välja oli suurepärane päravalt, tõmbab emakka kokku. Eee, no, kõigepealt operatsioon et selles mõttes, et, et emakka sisse ja siis, siis pudel viinaga sisse. Muidu järgmine päivä jälle viskab välja. Aga kui jäitab kinnikoloogilise osale ka, niin, et me kasutasimme viinaga. Ka. Muidugi ise peama, ajama. Kui on siis ta ise ja siis on jälle pahadusi sella kasa ei nullikaa ja. Mutta ja, että eh alkoholi monasti siskyl pun antibiootikku, siis pun narkoositekemise mahdollist sis tuli toima. Niin, eli se on on on todistettua että le muitakin muitakin eläimiä kuin kissoja ja koiria voi hieroa että lehmiä voi hieroa ja mm, mm. niitä voi hieroa alkoholilla ja sillä, <tos> silläkin on <tos> vielä positiiviset vaikutukset ja on niin suuri että se ei Mä muistan joskus silloin, kun olin pieni tyttö, pienen, pienenä tyttönä, kävin aina naapurin navettaessa ja silloinhan ei lypsetty millään koneella ollut olemassakaan eikä tiedetty mistään hieronnasta yhtään mitään. Mutta aina ennen kuin ruvettiin lypsämään, niin niitä utareita hierottiin. Mm -hmm. Joo, mm -hmm. että se niin kuin paremmin lähtee se maito sitten, että se niin antaa paremmin sen. Ja varsinkin jos oli vieras ihminen lypsämässä, niin nehän vähän niin kuin, ne ei niin kuin mielellään anna sen maidon erua. Mm -hmm. Mutta sitten niitä hienottiin, Udarotus on mul kortavalt kogemusi. Kui leh poegib, siis võib olla udar väga turses. Ja siis väga raske on seal masseerida käsitsimasseuril. Kõige parem on siiamani, ma ei tea muid asju, et vanavana vana, vana, vana isade meetod, kus lastakse korra vasika alla. Vasikas teeb massaasi nii nagu loodus, seda ette näe. Tema imää ja näe, että piima ei tule pu puksi ja siis löö plahti ne tykkit. Joo, joo. Aga, aga, selle vasikka tuleb kaukemalle panna, muitu pääsee plahti. Kun lehmä poikii, utareet voivat olla turvonneet ja silloin on vaikea hieroa. Kaikkein paras on tähän asti iso iso isän aikainen metodi, jossa päästetään vasikka lehmän luo ja vasikka tekee luontaisesti hierontaa. Kun se yrittäessään imee, huomaa, että maitoa ei tule. Se tökkii turvallaan utareita ja niin maito alkaa tulla. Mutta sen jälkeen vasikka pitää panna kauemmas. Muuten se imee kaiken. Miten muuten kun kissat usein näkee, että kissat nuolevat toisiaan. Ja ainakin mitä mä oon nähnyt, ne nuolevat aina täältä niin pään päältä. Et se on kai paikka, mihin kissa ei itse pääse. Mutta se, se onko se suurta rakkautta? <sum> <tans> että äh, äh, lakkuvat mm -hmm. y, y, yksi teistä päältä, että mille perästä nä teet, että kas se on saas <tans> vai, vai Toinen luonnollinen asia, jonka vanhat virolaiset viikin, tiety, tiesivät hyvin... <tans> että kun lehmä poikii, vasikka pitää panna sen nenään eteen. Muuten se ei jää eloon. Lehmä tekee oman suuren karhean kielensä kanssa hierontaa vasikalle. Se ei ole hiero hierontakouluja käynyt, mutta se tietää, että vasika täytyy hieroa. Teina asi lakumine on kassil. Peale seda, et semmas saas on kindlasti ka on ka väga tähtis see, et kassi ei tohi olla tulee tohi lühnajoores olla sest et temal on instinktiivselt se se, et ta püüab hiiri ta peab olema lühnatu ja sitten siis, kui te olete kord juba täinud kindlasti tupataal ei tähenda üldse see, et ta keset teed ja oi isand ta ka plakku ma käpa sest et ta tundis lühna kohe kohe kiirasti mm. a me ei ole mõtlema, on ikkana haalne istukeset Se on tunteiden osoittamista. Kissa voi myös ihmistä, jopa hiuksia, ja se näyttää, että rakastaa teitä, välittää teistä, te olette osa sen perhettä. Kissa nuolee sitä, jota se rakastaa. Nuoleminen on kissalle hierontaa, mutta se on myös puhdistamista. Kissa ei halua haista, sillä on olemassa vaisto että sen pitää hiiriä pyytäessään olla hajuton. Olette varmaan nähneet, miten kissa yhtäkkiä pysähtyy vaikka keskelle tietä ja alkaa nuolemaan itseään. Se huomaa jonkun hajun, mikä pitää heti saada pois. Me ajattelemme, että onpa julkea. Keskellä tietä peittää meidän kulkureittimme. Mutta se on ainoastaan siksi, että se hajun pois saaminen on kissalle tärkeä. No niin, nyt me olemme tulleet hierotuiksi ja ollaan hyvin rentoutuneita täällä studiossa. Hyvä, ettei tähän nukahda jo. Mutta tässä oli nyt tämmöinen pieni paketti tästä eläinten ja nimenomaan tietysti kissoja ennen kaikkea hieronnasta. Kyllä. Kiitoksia Irinalle kovasti paljon, että pääsit tulemaan meidän studioon. Ja kaikki voi nyt... Suunnitella sitä, sitten, että vievät hyvissä ajoin kissansa hierojalle, jos näyttää vähänkin siltä, että mm, on, mm. On, on jotain epämääräisiä oireita, eikä li, liian myöhään. Mm, niin, sitten... Onko se sitten myös tuommoinen ihan stressi, kun sä selvästi näet, että kissa on stressaantunut, niin auttaako tämä sitten siihenkin? Kas, äh... Masaas aittab kuin ka, kui kas että miten. Et, et se olisi ihan ehdoton? No esiteks stressi tavalliselt tekitämme meie tälle. Esiteks ja teiseks kindlasti teisteleimattöötele kassille stressi vastaan ja on olemas. Me emme aina ymmärräkään, että, että ihmisen tuoksuvimmat osat ovat kämmenet. Ja silittäessä jätämme omaan hajumme kissaan. Monet sanovat, että kissan mielestä sinulla oli likaiset kädet. Ja periaatteessa niin olikin. Hieman toisella tapaa vain ne haisevat. Ja koulutettu hieroja siis mm -hmm. osaa mm -hmm. sitten löytää niin, sen oikean, siis oikean hieronnan. Kuka tahansa voi lähteä hieromaan, en minä tiedä että osaan tehdä vain vai ja muuta. muut. No, mä ajattelen niimote, että paremmoloaksi kyllä, koska niimote yhden uuttujakson ei selättä, missä se ja missä se toimeko. on. Ensinnäkin yleensä me olemme sen stressin kissalle aiheuttaneet. kissalle on olemassa stressin vastainen hieronta, jossa on paljon sellaisia otteita, jotka rentouttavat. Siinä pitää olla spesialisti, joka tietää, millaiselle kissalle mitäkin voi tehdä ja millaiset vaikutukset sillä on. Ja silittäminen on sama, silittä, siluminen. On sama silittäminen. Sitä, sitä, sitä, että vajuttaa natukana rohkaan suuremman suuremman suuremman just kerkeä silittäminen. Peros suuremman sillyttämisessä. Jakä paterkä puuttuk, se kaikki on nyt ylitunlikus, käy lähtä märkä maotta sitä, rapputa, käpasit. Mitte selästä vetkartaa. Sillä on ylitunlikku siellä. Niin se on. Ei sitä pysty yhden illan aikana selittämään, millaisilla otteilla on minkälainen vaikutus. Suositeltavaa on, että jos haluat siellä sisässä jotain muuttaa, sinun pitää tietää, mitä olet tekemässä. Se, mitä voi omistajalle suositella, on, että silittäkää. Voi aloittaa hieman kevyemmällä silittelyllä ja sitten vähän lisätä paineita. Tassuja älkää silittäkö. Ne ovat kissalle todella herkät. Esimerkiksi kun kissan tassut kastuvat, se heti ravistelee niitä. Ei siksi, että se pelkäisi vettä, vaan siksi, että tassut ovat niin tuntoherkät. Yksi tärkeä asia on myös, että älkää tuoko murheita kotiin. Kissa ei ymmärrä, miksi te olette hermostunut. Lemmikkieläimet aina luulevat, että ovat itse syyllisiä siihen. Ne eivät tiedä, että teillä on ilkeä pomo tai naapuri. Ne näkevät vain, että meidän äiti on vihainen ja pahalla tuulella. Luultavasti minä siis olen siihen syyllinen. Ja niillä on erilainen stressi kuin meillä. Me mietimme kauan, ajelemme autolla. Ja mietimme, että olisi pitänyt sanoa sitä ja sitä. Eläimellä se on lyhyempää, mutta kun se kärsii stressistä, se voi olla syvää. Se voi olla jopa kuoleman pelkoa. Te itse tiedätte, että jos kiistelette pomman kanssa, hän ei kirveen kanssa hyökkää. Mutta kissa ei sillä tavalla ajattele. Se ei tunne sosiaalista turvallisuutta, niin että kun se pelästyy, se voi olla todella vakava asia. Esimerkiksi vastaanotolla pienet ja eksoottiset eläimet stressaavat niin, että voivat jopa pyörtyä. Erityisesti rotaat, hiiret, hamsterit, papukaijat. Niiden kanssa pitää olla varovainen. Eli mitä pienempi eläin on, sen vaikeampaa sen on tulla toimeen stressin kanssa. Stressi on siis erilaista, mutta se on olemassa. Välillä puhutaan jopa koirien depressiosta. Onhan se niinkin, että tuota, kyllähän nämä myös vähentää ihmisen stressiä. Eläimet ja varsinkin kissat tietenkin. Mm -hmm. Mutta tuota, se on ehkä mun mielestä nyt on kaikkein tärkeintä, vaikka mä en osaa ihan oikealla tavalla tietenkään. En osaa hieroa eikä minun tarvitsetkaan. Mutta semmoinen silittäminen ja sylittäminen, ne on musta semmoiset asiat. Mm -hmm, ja rakastaa. Kyllä. Ja se on se kaikista tärkeää, että mä rakastan. Joo, ja Se on se pääasia. Keiketähtsä. <tulut> Sitähän on aina puhuttu Katti Radioissa, että näin se, Kyllä. On. Niin, se on. Kyllä. Mm. Eli rakastakaa kissojanne ja silittäkää kissojanne. Ja silittäkää kissojanne. <tulut> <Just>. <tulut> no niin, tässä oli tällä kertaa tämmöinen ohjelma. Toivottavasti tämä rentoutti kuulijoitakin. Kiitoksia sulle, Irina. Ja kiitos. kiitos. Susanna ja Tekka. Tänä on teidät kahden kahden, kahden kahden vihteen ka ja teidätkö Ja kaikki Suomeen. Kissa mm. terist. ja hea tuju. Ja lopuksi Sito. Irina kiittää Katti Radiota, että hän pääsi, tämän, pääsi mua, tulla mukaan. Ja hän kertoo, että oli tosi mielenkiintoista tutustua meihin ja toivottaa kaikille Suomen kissoille terveyttä ja hyvää mieltä. Mikä tulee, isona? Laulaja tai lätkän pelaaja, ei lapsena häpeä tunneta ennen kuin joku luokas nauraa. Ääh. En koskaan vastannut tehtävän antoa mielisamos metsiä raaputin purpetia. Tutkin kämmenen viivoja ja ne kertaa ei musta mitään tuu, unelmani täyteen panee joku muu. Me lauletaan kovempaa, kun pitäis olla hiljaa, ei paineta leukaa rintaan ennen, kuin kasvetaan viljaa, nostetaan. Keski kalja ja ilmaan tänään. Ihmisen puolikas on huomenna leijona kuningas. Ho, ho, ho. Et muut mun ajatteli tänne lentäneen ufolla. Ainakaan ulkoavaruudessa, ei pahaa verta jaeta, sielpä tee rock, ja rauha. Puhukaa vaan pahaa pizzerioissa, samaan aika rustaa näitä lauluja, joita enskesänä kesänä sä hoilaat mukana. Usko älä, toivon kaikille hyvää, kylmä elämästä löydetään jotain pyhää. Jokainen on joskus luuseri, toiset vaan peittää sen paremmin. Me lauletaan kovempaa, kuin pitäisi olla hiljaa. Ei paineta leukaa ennen kuin kasvetaan on viljaa. Nostetaan keskikalja maljat ilmaan sen on huomenna leijona kuningas.